Hoofdstuk 18, 11 december 2016 Joshua Mirjam sê, geef my jou hart en jou hand en dan skryf jy. Toen neem ek my pen en ek begin skryf. Lang leve die boere, ek het aan my skryfkechte gesê dat hulle die pen moet opneem en skryf, so hulle die boodskappe kan oorbring aan my mense wat in die verdrukking sit. Hoe akelig is jylle as volk nie of vertrap nie? Seder die tyd van Jan van Riebeek, eerst sy voet aan wal gesit het in hierdie donker land, en sy belofte aan my gemaakt het, is mense vreed vermoor hier. Dit het nou echter hoogtepunt bereik, en my gees sal inskryp, ingryp, voordat die laaste bykie kostbare bloed verspul word. Jylle gebede tot op jyde het nie ongezins by my verby gegaan nie, en die wat al reeds oorgegaan het, beklaal hulle kinders en kleinkinders een lot by my. Hulle sien jylle vrede gevechte, nie net in die vlees nie, maar ook in die gees. Hulle woede is aangewakker, omdat miljoenen liters bloed al verspil is. Met ongeduld wag hulle op wraak en vraag rechtvaardige optrede tenwerelde kinders en nageslachte. My gees is rechtvaardig en ek sal kom om die te verloos wat die ergens het met my woord en liefde. Staan sterk, klein boere boerenasie, julle is nie weeskinders nie. Vertrouw my en hou vast aan julle verbond met my jylle groot koning, vader en skepper, die moeder met die kleinkies aan haar bors wat soog. Sieninge is jylle voorland, onbekende reikdomme het ek vir jylle bereik, jylle wat ontskuldig moest toekyk hoe baie dinge van jylle weggevat is. Het ek nie die boer na hierdie land gestuur, na die ongereptheid van die Suid-Afrikaanse wildernis om hier my licht te verspry en die hele wereld van hieraf te sien nie? Wat het die ander nazies kortgekom sê dat jylle as een sien hier aangeland het? Hulle is opgehef uit die stof van hulle primitieve stadte en het bederf geraak aan die witmanse tafel en oorvloedige kostspotte. Hulle het vergeet hoe barbaars en primitief hulle geleef het en hoe daar geen hoop ooit op ontwikkeling was nie. Hoe hulle geen kleren gedraad nie, nie kon lees of skryf nie en geen permanente wonings kon bouw nie. Nou is alles wat sleg is achter die blanke se skuld en kan daar geen doekies meer omgedraai word nie. Die blanke is skuldig skuldig aan wreethede of skuldig aan die feit dat horde nie miljoene aan die groot boerse hand gevoed is. Ek beskoud het nie as skuld as jy ander mense bystaan en help nie. Die ons van die boer sal in die hele wereld gewys word en die medemense van jylle voorgeslachte van die ander lande sal met skamte hulle koppe laat sak omdat hulle jylle geen hoop aangebied het en so die las vir jylle verlig het nie. Slaap dis maar veilig en rustig. Ek die groot vader en moeder waak oor jylle. Ek wat nooit slymer of moeg word nie. Ek gee vir jylle ris. Amen.